5. Endersnek csuparosszat hozott a július. Mindenfelől szorongatták. A körzetkapitányok folyton rátelefonáltak, Holcmant annak a körzetnek a parancsnokát, amelyben rendelít megölték, sürgette a főkapitány, ő pedig a maga részéről Enderszt sürgette eredményekért ellison -től, a negyedik gyilkossági körzet vezetőjétől a polgármester követelte Charles Whitkin gyilkosának fejét, és ő továbbította a követelőzést Endersnek. Még Gregory is csatlakozott hozzájuk. Csak tudatni akartam veled, hogy még nem múltam ki, Karl, mondta, és Elian Douglas dossziéját se zártam le. Enders kezdte ugyanolyan űzöttnek érezni magát, mint Ron Blake. Valahányszor a telefon megcsördült, kísértés fogta el, hogy kivágja az ablakon. Már az újságokat sem olvasta és tévét sem nézett, mert mivel a július nagyobb tőzsdekrach és közalkalmazott sztrájk nélkül telt el, a riporterek egytől egyig visszatértek Whitkin és rendeli szenzációt érő halálához. A déli News vezércikke a rendőrségi állomány létszámcsökkentését okolta az eredménytelenségért. Valaki a polgármester orral alá a vezércikket, mire a polgármester két lábbal talpad bele a főkapitányba, aki továbbatta a rugást Holcmannak és Ellisonnak. Azok pedig újra csak felhívták Enderszt. De még ennél is rosszabb volt a halmozódó papírmunka. Az összemes rendőrök jótékonysági egyesülete jutalmat tűzött ki a rendeli halálával kapcsolatos információkért, a városháza ugyanezt tette Vitkinért, a Carter cég Aaron Losserér és a kapzsi hírharangok ármádiája újabb kartotékok ezrét produkálta Enders hivatalában. Már-már azt kívánta, bárcsak ment volna haza aznap éjjel, amikor Sém McMahon halálát jelentette a járőr. Graham Parker az utcákat róttadt. Állónap és minden nap felkereste összes informátorát, behajtott minden adósságot. Amikor Parker ilyen esetben megszorította a satut, valamelyik besugója általában előkerítette a bűnöst, mármintha bűnöst ismerte az utca. Ahogy teltek a hetek, Parker egyre inkább meggyőződött róla, hogy amatőrökkel van dolguk. Forrásai nem mutattak fel semmi eredményt. Parker ezután rendeli letartóztatási listáját vette kézbe, amelyet már vagy tucatnyian átfésültek. Sorra ellenőrizte a neveket, még azokat is, akik rég meghaltak, vagy rendeli halála napján be voltak börtönözve. Végigjárta a fivéreket, nővéreket, anyákat, apákat, barátokat, cellatársakat, mindenkit. Eredmény, a gyomra kavargott, a lába sajgott. Kőjök Billy az ABC-re vetette magát, miközben Parker az utcákat rótta, ő listát állított össze a New Yorki rendőrségen nyilvántartott összes terrorista szervezetről, a kubai nacionalistákról, az Irán keresztül, a szimbiózis védelmi frontig. Utána nézett az NLF-nek, az SLA-nak, az Irának, a JDL-nek és az SDA-nak, a KKK-nak ellenőrizte az ismertebb tagok tevékenységét, besugókat szerződtetett, parker információit faggatta, hiába. Ideges volt, úgy érezte cserben hagyja rendelni. A munka, amiben céltudatosan és optimistán vetette bele magát, átláthatatlan és végtelen papírmunkába torkolt, amely sehová sem vezetett és semmit sem oldott meg. Alex meggyőződése, hogy a gyilkosságok kapcsolatban vannak egymással, megingott. Egyik este is ezen töprenget, alig figyelve oda az előadásra Anders mellett. Az előadás végén Anders kézen fogta és kivezette a színházból. Elsétáltak a Fifth Avenueig. Három hete semmi nem történik, kár, mondta Alex, amit a 47. utca sarkáról láfordultak a Fifth Avenue-ra. Semmi az ég világon. Szóval ezen morfondírozott egész este? Igen, nem értek semmit, és ideges vagyok. Nem tudom megmagyarázni, és fogalmam sincs róla, mit gondoljak. Eddig azt hittem magának, van igazat, a gyilkosok ismerik egymást, és ez az egész egyetlen megszervezett lánculat. De most már semmibe sem vagyok biztos. Mi történt a lánculattal? Megvárták, amíg a lámpa zöldre várt, és átmentek az 55. utcán. Ki van zárva, hogy egymástól elszigetelt, véletlenszerű gyilkosságokról van szó, jelentette ki határozottan Endersz. De hát abba maradtak, mi lesz, ha ezután semmi sem történik, ha nem tűnik el több személyazonosság írat? Alex szembefordult Enderszel. Egy újabb gyilkosságra várunk, hogy bebizonyítsa elméletünket, igaz? Igen. Akár két vámpír, mondta begborzongva lány. Tovább sétáltak, majd betértek egy bárba. A témát ejtették, de Enders biztos volt benne, hogy elmélete be fog bizonyosodni. Noah Eichmann Angliába töltött egy hónapot. Két hete bezárkozott a Scotland Yard kartoték termébe, készülő könyvéhez gyűjtve anyagot, ideje többi részét pedig pihenéssel töltötte. Gyalog a skót felföldön, lazacra horgászott a régi barátokkal, s újakat szerzett a vidéki kocsmákban fogadókban. Augusztus 5-én tért vissza a gőzölgő New Yorkba, és meglepetésére azonnal belevetette munkát az Alex által gondosan hazahordott jelentésekbe. McMahon, Whitkin, Douglas, Angliában a csöndes reggeli órákon folyton ezek a nevek visszhangoztak a fejében. Újraolvasta a helyszín felméréseket, az eredeti jelentéseket, az Anders által Alexnek készített feljegyzéseket, amelyek a legapróbb új információkat is tartalmazták. Rájött, hogy semmivel sem állnak közelebb a megoldáshoz, mint márciusban. Andrew Birmingham végigsétált a Central Park súcon, átvágott a Six Avenue kereszteződésén, és belépett a parkba. Lassan ballagott az ösvényen a tőle balra első területet figyelve. A fák mögött megpillantotta a Central Drive-on parkoló turistabuszokat. Az ösvénytől letérve beosont az erdőbe, és közelebb ment az autóúthoz. Az úttól száz jarnyira megállt, és hunyorogva nézte a napfény tükröző buszok kék és ezüst oldalát. A gyermekek százai álltak a járdán, szaladgáltak ki az úttestre, és minden gyerek mellett ott volt egy szülő, egy szociális gondozó, vagy egy önkéntes felügyelő. Birmingham áldozatra vadászott a tömegbe. A füllet időig érkezett. Délelőtt tíz órakor már 86 Fahrenheit volt a hőmérséklet. Semmi szellő nem mozgatta meg a levegőt, az atmoszféra valósággal folytogatta az embert. Billy Gibbs megtörölte izzadt arcát, kézen fogta a két kisfiút, és kivezette őket a tömegből. Tudta hogy hiába a hőség, az emberek ma nem tágítanak a Central parkból. A fogyatékos gyermekek napja, amelyet a város rendez és támogat, minden év augusztus 15-én ezreket vonz a parkba. Az ünnep, amelyet a város szervezet meg, a nagyobb vállalatok látnak el élelemmel, játékkal, tornafelszereléssel, s önkéntes felügyelők irányítanak, kettős célú. Pénz hogy a gyermekeket olyan vidéki menhelyeken, csoportotthonokban helyezhessék el, ahol bentlakó, önkéntes szülők nevelik és tanítják őket, és felhívni a nagyobb nyilvánosság figyelmét a gyermekek helyzetére és szükségleteire. Billy Gibbs jól ismerte ezeket a szükségleteket. A New York Jets játékosa a bajnokságon kívül idejének nagy részét a fogyatékos gyermekekkel töltötte, és most is vállalta, hogy személyesen viseli gondját Raymondnak és Denisnek, akik a Staten Islandi Fogyatékosok Intézetének, a Maplewood Kórháznak voltak a lakói. Korán reggel megjelent a kórházban, kezet rázott az orvosokkal, és kinn a parkba a busznál várta a két gyereket. Birmingham visszahátrált a fák közt, és elindult a center drive-val, majd a sheep meadow-val fáruzamosan futó gyalogösvényen. Nyugodtan, magabiztosan kerülgette a csoportokat, tekintetét arra a magas, fekete férfira szögezve, aki két kisgyereket vezetve ballagott a réten. A hőség ellenére Birmingham könnyed, friss mozdulatokkal haladt terülre a parkba. A 45-ös börtokjában hátra a derekához szíjazta, Egyen zubbonya alá. A hangtopító a zsebében lapult. Most már csak a türelmes várakozás volt hátra. Amikor a megfelelő pillanat eljön, olyan emlékezetessé teszi ezt a napot, hogy a város sohasem fogja elfelejteni. Gibbs a ship medó felé vezette a gyerekeket a gyalogösvényen. A heksőr játszótérnél megállt, és a játékok halmazából kiemelt nekik egy fritz és egy szivacs A A mozdulatlan levegőben odahallatszott egy rockzenekar hangja a Walmaringből, ahol már elkezdődött az egész nap tartó koncertsorozat. Énekesek, színészek, helyi és országosan ismert zenekarok áldozták rá idejüket és tehetségüket, hogy a bevételt a gyerekek javára fordítsák. A sheep meadow részén, ahol a rét a japán kert szikláiba és fáiba olvadt, Gibbs beszaladt az árnyékba és visszadobta a labdát Raymondnak. A labda kipattant a hét éves kisfiú kezei közül, de Gibbs már is szaladt érte, felkapta és visszairányította a gyerekhez. Raymondnak most sikerült elkapnia, és nevetve boldogan magához szólította. Dennis feldobta a fritzbeat, amely fennakadt egy faágon. Gibbs felugrott, mint már annyiszor a pályán, és leszette a műanyag korongot. Denis nevetgélve rávetette magát. Sziklákon átmászva közeledtek a tó és a 72. utcai bejárat felé. Gibbs hátát egy fatörzsnek vetve röbbi történeteket mesélt nekik, érthetőre egyszerűsítve a bonyolult játékot. Kavicsokat ugráltatott a vizen, megmutatva a gyerekeknek, hogyan tartsák és dobják el a követ, hogy végig szánkázzon a tavon. Szellemi képességükből nem futotta annyira, hogy megértsék, de csillogó szemmel próbálták utánozni mozdulatait. A híres röbbi játékos a karjába kapta és magához szorította őket. Birmingham 200 yardról esett rájuk. Megkönnyebbülve követte előket idáig a tömegtől, a fényképezőgépektől, tévékameráktól és filmfelvevőktől. Nem hiányzott neki, hogy megörökítsék, rájött már, hogy hiba volt felölteni az egyenruhát. A mostani hadsereg, önkéntes hadsereg egyenruhában nem is olyan könnyű beolvadni a tömegbe, mint gondolta. Gibbs bérbe vette csónakot és autogramot adott cserébe a felügyelőnek. Beemelte Raymondot és Deniszt és hagyta, hogy Denis segítsen neki az evezésben. A tíz éves kisfiú agya fejlettebb volt Raymond Dana, határozottan húzta az evezőt és boldogan mosolygott Billy Gibbsre. Gibbs harminc lábnyira elevezett a parttól, majd a hullámverésre bízta a csónakot. A gyerekek kitartották a kezüket a vízbe és csikot húztak rajta. Egy órát töltöttek a csónakban. Billy a városokról mesélt, ahol játszottak a szuperkupáról, amit a csapat megnyert, más gyerekekről, Akikre szülővárosában Atlantában viselt gondot. Nem tudta, érti ke, amit mond, de figyelmességéért minden esetre ragyogó mosolyokat kapott cserébe. Segítette kikötni a csónakot, és Billy könnyedén a karjára kapta őket. 50 méterrel odébb büfét találtak, és Billy mindent megrendelt, amire a gyerekek rámutattak. Nagy tányér hordogott, és hasábburgonyát vitt oda nekik egy asztalhoz. Apró darabok vagdalta a hoddogot, tejet hozott poharakban és megtörölte az arcukat, amikor összemázolták kecseppel és mustárral. Nem kell vécére mennetek? kérdezte. A gyerekek a fejüket rázták. Nekem kell, úgyhogy várjatok meg itt, igyátok meg a tejet, és maradjatok itt a helyeteken. Nem mászkátok el sehova, ugye? A gyerekek bólintottak, és megmarkolták a teljes poharat. Oké, okay, mondta Gibbs egy téglaházikóra mutatva, amely 25 jarnyira állt tőlük a fák közt a gyalogösvény mellett. Oda megyek, de mindjárt jövök vissza. Gibbs a piszoárnál állt, amikor hallotta, hogy az ajtó nyílik, és vasat lábeli csikordul a csempézett padmon. Birmingham két lépés után megállt, egyik kezével hátra nyúlt a 45-ösért, másikkal elővette a hangtompítót. Rácsavarta a fekete hengert a csőre, és előre lépett. Gibbs a mosdó felé tartott. Állj a falhoz, mondta halkan Birmingham, és felemelte a pisztolyt. Gibbs nem hitt a személynek. Hé, hé, lassan a testel, játott fel. A falhoz, utoljára mondom. Oké, oké, nyugalom, mit akar? Vedd le a gyűrűt, szólt rá Birmingham halkan, és a pisztoly megserezdült a kezében. Mi? Húzd le a gyűrűt, tedd le a padlóra, és lögd ide. Birmingham minden gondosan eltervezett. Reynolds kockáztathat, amennyit csak akar, de ő biztosra megy. Meg kell kapnia a gyűrűt, mielőtt tüzelne. Semmi kedve a véres hullához lépni, hogy levegye róla. Gibbs lecsavarta az újjáról a szuperkupa gyűrűt. Lassan lehajolva letette a padlóra, és enyhén meglökte a lábával. A gyűrű nem sokkal Birmingham előtt állapodott meg. Raymond türelmetlenkedni kezdett, és Denis magára hagyva elbóklászott az asztaltól. Afelé az épület felé tartott, amerre Billy ment. Az ajtó előtt elhaladva, egy ablakot pillantott meg magasan az oldalfalba vágva, alatta pedig egy nagy zöld kukát, amiben a büfé hulladéka gyűlt. Nagy nehezen felmászott a kuka tetejére, és az ablakpárkánynak támaszkodva bekukucskált a helységbe. Birmingham letérdelt, kinyújtott kezében a pisztoly megserezzen, tekintete Billy Gibbs arcába fúródott, Tapogatózva megkereste a gyűrűt és zsebletette. Felállt. Billy Gibbs a hátralévő töredék másodpercnyi időbe arra gondolt, ez az alak meg fog ölni. Birmingham kétszer egymás után megnyomta a ravaszt, és Gibbs feje szétrobbant. Rémond hátra lépett, és beleesett a félfedeles kukába. A műanyag szemetes zsákon heverve szorosan behunta a szemét. De akármilyen szorosra hunta, akkor is maga előtt látta a billy mutató férfit, látta, hogy Billy vére ráfröccsen a falra, és látta azt a rettenetes dolgot a férfi ruha újján. Michael Forman rendőrfőkapitány pislogba bámult a vakitó fénybe, amint a riporterek és operatőrök közelebb nyomultak az emelvényhez. Tudta, hogy a legjobb védekezés a támadás, tehát azonnal sajtókonferenciát hívott össze, amint Gibbs testét felfedezték. Addigra azonban már őt is felhívta üvöltözve a polgármester, akihez még azt megelőzőek becsörtetett a New York Jet igazgatója, védelmet követelve a csapatnak és bosszú Billy Gibbs haláláért. Uraim! Hölgyeim és uraim! Kérem! A terem elcsöndesedett, és csak a felvevő gépek kattogása idekezett elnyomni forman hangját. Köszönöm! Rámerett az óra elé tartott mikrofoncsónkokra, megköszörülte a torkát, és felöltötte legnyugodtabb, legmagabiztosabb arcz kifejezését. Nem hoztam előre elkészített nyilatkozatot, ilyesmire nincs időnk. Amit tudunk, az a következő. A Jets játékosát Billy Gipsett ma délután három óra körül meggyilkolták a Central Parkban, a 72. utcai tó közelében lévő férfi vécébe. A jótékonysági napon vett részt. Két fejlővést kapott, azonnal meghalt. A boncolás folyamatban van. Formán nyelt egyet és folytatta. – Minden nyomot megvizsgálunk, és higgyék el, hogy meg fogjuk találni a gyilkost. Nem tűrjük, hogy városunkban ilyesmi... A hangját szinte elnyomta a kamerák zaja. Forman a határozott főhivatalnokot játszotta, aki megígéri, hogy mindent rendbe tesz, majd megold, és nem lesz semmi baj. Elhatározta, hogy nem fog válaszolni a kérdésekre. – Többet nem mondhatok pillanatnyilag, hesegette el a riportereket – Felemelte a kezét és intett. Szeretnék a nyilvánossághoz fordulni. Mindenkinek, aki ott volt a tó környékén és látta Billy Gipset. Kérem, jelentkezzenek! Mindenki jelentkezzen, aki kint volt a parkban és látta Billy Gipset. Mindegy, hogy milyen időpontban. Egyenest a tévé kamerában nézett. Valaki biztosan látta a gyilkost. Nyilván maga se tud róla, de látta. Kérem, mondja el nekünk, mit látott. Nagyon kérem, jelentkezzen! Beolvasott egy közvetlen telefonszámot. Szeretném azon kívül bejelenteni, folytatta pillanatja habozás után, hogy a Jets vezetősége 50 ezer dollár jutalmat tűzött ki minden olyan információért, amely Billy Gibbs gyilkosának letartóztatásához és elítéléséhez vezet. Ezt csupán azért tette közzé, hogy megbékítse a Jets igazgatóját. Formán tudta, egy az ezerhez az esély, hogy a jutalom hasznos információt eredményez. Leginkább csak a bolondokat fogja feltüzelni, betegagyakban gyökeredző haszontalan nyomokat fog produkálni, amelynek megkétszerezik a rendőrség munkáját. Formán kurtán köszönetet mondott a riportereknek, és kiment a teremből. Beszállt a liftbe, és irodájába érve fél tucat üzenetet talált az asztalán. Mind arra szólította, hogy hívja fel a polgármestert. A két ember közt olyan magasra csapott a feszültség, hogy ki kellett robbarnia. Jack Danau keserűen panaszkodott a sajtóra, amely teljes erővel nekiesett, és a gyilkosság sorozatér a rendőrségi létszámcsökkentést ukolja, vagy éppen a túlzott költekezést. A renovációkra, a kompjúterrendszerekre és egyéb felszerelésre kidobott pénzt. Elítélik azért, és elítélik amazért. Elege van. Formán türelmetlenül hallgatta, majd felcsattatt. Mit akarsz, mit csináljak? Mi a fenét válsz tőlem? Tudom, hogy pocsék a helyzet. Előbb Vitkin, aztán kertörék embere, most meg a jó jóistenit neki a Jetsz játékosa. Azt hiszed én napszámra az, itt, mi? Megteszünk mindent, amit csak tudunk, de hogy őszinte legyek, pillanatnyilag semmit se tudunk tenni. Formán lecsapta a kajdót. Bekapott egy nyugtatót, és azon töprengett, mikor fogja a polgármestert kirúgni. Egye meg a fene, gondolta, ha azt hiszi, hogy az utódom egy nap alatt rendet csinál ezen a sok sikert kívánok neki. Rávetette magát a telefonra, és berendelte a körzetkapitányokat. Fél óra múlva már a szobájába hallgatták könyörgését, majd követelőzését. Eredményeket akarok, mennydörögte Formán. Anders a ballisztikai jelentést olvasta, alig figyelt formára. Már minden ízébe megmerevedett, amikor a kaliber megjelöléséhez ért. 45-ös. Pedig a java még hátra volt. Billy Gibbs szupergyűrűje eltűnt. Anders maga köré gyűjtötte a folyosónak őzett kapitányokat. Megint a 45-ös, mondta csendesen. Holcman, egy kövér, kopaszodó kerub, aki rendőrnek látszott a legkevésbé bólintott. – Bele volt vésve a gyűrűbe a neve? – kérdezte Enderston. – Igen, minden szuperkupa gyűrűbe belevésik a játékos és a csapat nevét meg a győzelem évét. Valami riportertől hallottam. Ugyanolyan személyazonossági tárgy, mint a társadalombiztosítási kártya. – Megint egy haszontalan tárgy, ami eltűnik – motyogta Holcman. Van valami ötleted, Kár? kérdezte türelmetlenül Gregory. Enders habozott. Igen, mondta lassan, van. De nem fogtok örülni neki. Engem se tölte a boldogsággal, de nincs más kiút. Szükségem lesz a főkapitányság engedélye és a ti közreműködésetekre. Támogatni fogunk mindenbe, vágta rá Elizabeth. Ne légy olyan biztos benne mondta halvány mosolygó Enders. Röviden vázolta elképzelését, és mielőtt még tiltakozhattak volna, visszavezette őket formán irodájába. Másnap reggel 7 órakor Endels kimerülten üldögélt a Central Park egyik padján. A ritkás köd is felszakadozott, amint a nap felkelt, ismét csak fullasztó hőséget ígérve. Endels ritmikus csattogást hallott a távolból. Egész héjel vitatkozott, emlékezetéből előadta az összes esetet, rámutatott a hasonlóságokra, érvelt az elmélete mellett. Van precedens arra, amire készül, mondta. A logikával, a józanésszel, az érzelmekkel érvelt, és amikor a többiek végre beleegyeztek, sőt ő holdfáradtan elhallgatott, nem tudhatta érvelésének, vagy a többiek kimerültségének köszönheti-e a győzelmet, de nem is érdekelte. Egy kocogó tűnt fel tőle jobbra, és a tornacipők csattogása felerősödött a bitumenúton. Enders intett, és a zöld melegítőbe öltözött Noah Aikman lassított, majd megállt a padnál. leült, és letörölte homlokáról a verejtéket. Enders felé fordulva észrevette, milyen dagadt a körzetkapitány szeme, és milyen fáradt az arca. Mikor aludtál utoljára? Enders vállatvont. Nem emlékszem. Belenézett aikman két szemébe. Akarsz néhány almatlan éjszakát?